week. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat. Mikrofonnál Sohár István és halkógyönyvér is lélekben itt van velünk. Ma délbe váratlanul megérkezett a barátnője Washingtonból, aki nagy barátja neki és a magyar kultúrának is gyönyvérékkel és bátyámmal megjárta Erdét, és minden verset angolul mondott ő ott el és nagyon azóta is nem csak a magyar verseket, de a magyar zenét, népi táncot is szereti, és itt többször szerepelt már mm -hmm. Tehát Julia Edingernek hívják, és őt is üdvözlöm innen most. Kedves hallgatóink, akkor a következő heteknek a hirdetéseit szeretném bemondani. Most pénteken. 25-én este 6 órától vadas, zsemle, kávés kávésütemény a Magyar Amerikai Klubban. Ez kezdődik 6 órától a végtelenségig. Még egyszer lesz majd nekik vacsorájuk, de arról később még majd úgyis szólunk. Az március 18-án lesz családi vacsora és annak nem látom. Rántott hal lesz akkor, igen. Tehát ez a, az már a bőjti időszakba lesz. Na most, hogyha eljönnek vacsorára a Magyar-Amerikai -e -e Atléta Klubba, 6 órakor, akkor fél nyolckor át tudnak jönni a, a Magyar Múzeumba, ahol Müller Miklós Rockefeller Egyetemnek a volt professzora fog nagyon érdekes előadást tartani. Liszenko alkotó szovjet darvinizmusa zárójelben, ja és hatása Magyarországon, zárójelben egy áltudományos történetéhez. Az érdekessége az, hogy hogy 25-e Magyarországon a kommunizmus áldozatainak a, a napja, emléknapja. Hát mi itten a magyar tudományt és a biológiai tudományt fogjuk akkor majd ünnepelni. Hát azáltal, hogy ők áldozatai voltak a szovjet kommunizmusnak, mivel... Ha jól emlékszem, az előadás erről fog szólni, hogy a genetika az állítólag Glisenko szerint nem is létezett. Tehát ez lesz most pénteken este 7 óra 30-kor a Magyar Heritage Centerbe, 6 órakor pedig vacsora a klubban. Mi lesz szombaton, szombaton pedig a Lindeni Kerekasztaltársaság Magyar Lindeni Magyar Klubban disznótoros vacsorra lesz, este 8 órakor, majd zenét szolgáltat Farkas András, és erről még lesz bővebben szó, hiszen vendégünk itt van, majd bemutatom őt isre a, a műsorismertetés után. Március 15 e ünnepség, március 13-án vasárnap délután két órakor lesz az atlétaklubban, a Nyubransziki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága szervezésében. Lesz még egy lakodalmas színházi bemutató, amelyet a csürdöngölő és az életfa szervezett, és ők adják ezt elő, ez pedig március 19-én délután 3 órakor és 7 óra 30 perckor. Kedves hallgatóink, most Micheller Attillát, a Lindeni Klubnak a vezetőjét szeretném bemutatni. Üdvözöllek itt a stúdióba. Jó napot kívánok. Micheller Attila vagyok. Üdvözlök mindenkit a Lindeni Klub nevében. Kedves hallgatóink. A rádió műsorunknak az egyik célja az, hogy a New Brunswick környéki és New Jersey szervezeteket, egyháza, egyesületeket bemutassuk, és ennek az egyik része a nagyon régóta, én nem is tudom mióta működik, de majd talán ezt az elnök úr el fogja nekünk mondani, tehát ezért most ma a múltjáról jövőjéről fogunk beszélni. Kedves elnök úr, akkor tudnál valamit magadról és a klubnak a múltjáról mondani? A klubnak a múltjáról tudok mondani. A klub lett megalapítva 1917-ben. Ez igen, egyik, ez igen. Az egyik legöregebb magyar klub. És... 94 éves, tessék elképzelni. 94 éves. Hát ez... Én 1977-ben lettem megválasztva elnöknek. És én azóta ápolom a klubot. És próbáljuk a fiatalságot, ha sikerünk lenne, akkor az egy nagyon jó eredményt tudnánk kimutatni, hogy fiatalok fogják valamikor átvenni a klubot, és belépnek a bicikőnkbe. Hát igen, ez nem egy könnyű dolog, ha itt körülnézünk, eddig két helyen úgy láttam, hogy ez sikeres volt. Ez egyik a református templomban van egy fiatal pap, és a, a Magyar Múzeumban az alapítványnál is egy fiatal vezető lett. De ez azt hiszem, hogy több éves munkába kerül ez mire. Igen, ez nagyon sok időben, és hosszú évek folyamán még nem értük el azt az eredményt, amit szeretnénk. Most egy újabb Célt kitűztünk, hogy a klub a jó eredmény az iskolába elért fiatal diákoknak ösztöndíjat alapítottunk, és az idén adjuk ki a harmadik ösztöndíjat a valószínű a jövő héte. És hol lehet erre az ösztöndíjra pályázni? Erre az ösztöndíjra be kell az önéletrajzát küldeni a Lindeni klubhoz. Én. Igen. Tehát akkor, na most ennek a klubnak azt hiszem a címeit is van valahol, úgyhogy akit ez a hallgatóink közül érdekel, akkor annak be tudnád mondani ezt a címet? Igen. Fortery One Maple Avenue Linden. New és a címe az Magyar Hangérien Klub? Magyar Kerekasztal charitable Organization. Ja. És ez évente egyszer van ez a pályázat? Vagy? Lehet kétszer. Tavasszal, és az ő nyár végén, az ősz folyamán. Jó, tehát aki most lemaradt, akkor az nyáron azt adja be nyáron majd, és akkor, és akkor az ősszel számíthat rá. Ez egy nagyszerű dolog, mert én azt hiszem, hogy magyarságunk úgy marad meg, ha a fiatalságunk folytatja a régi magyarok munkáját. Igen, hát a jövő az övük. Így van, így van, és ez, de akkor, hogyha valóban be tudjuk őket csalni, és nem befogni, hanem őket, valahogyan stimulálni arra, hogy ott dolgozzanak is veletek. Igen, hát szeretnénk velük együtt dolgozni, és nincs az, ami klubunkban, hogy korkülönbség. Mert ezt hallottuk többször, említették, hogy a korkülönbség nagyon nagy, és a fiatalokat mi nem tudjuk kielégíteni az ő kívánságait. A korkülönbség nem ott van a baj, hanem akkor, ha én emlékszem a gyerekkoromban azt mondta az én édesapám, hogy amit szabad nagyökörnek, azt nem szabad a kisökörnek. Tehát a felnőttek, azok bármit csinálhatnak. Én úgy érzem, engemet például a munkahelyemen azért tűrnek meg, mert nem akarom mondani, hány évesként ugyanannyi jogom van, mint annak a 25 évesnek. És én úgy is viselkedek, engem ez nem zavar, de régen ez nem így volt. Nálatok hogy van ez? Hát régen ott is úgy volt, hogy a körkülönbség számított. És ma ezt már valahogy kikovácsoltuk úgy, hogy ez nem áll fent. És a régi korosok, akik már a 80-as éveket, azok már nem nagyon avatkoznak bele a dolgokba. Ők szeretnék látni, ha az új fiatalság új életet hozna a klubba. Igen, na most én nem akarok ösztöndíjat kapni, nem ezért mondom, de neked is ebbe szereped volt azért, hogy, hogy ez így megváltozott most. Most kezdtük ezt, nem régen ez Tavaly kezdtük, és reméljük, hogy sikerrel fogunk működni. Igen, én örülök, hogy ezt, ezzel kezdődött, hiszen ez a legfontosabb pontja, azt hiszem, a, a klub a szerepébe. Most tartsunk egy pár perc szünetet, és aki nem ismerné még Fodor, bocsánat Fodor, mindig Farkas András, aki évek óta, nem tudom, hogy hány év óta itt működik már a Lindeni Klubba, de azt tudom, hogy ezeket a CD-ket is itt készíti. Nálatok, és nagyszerű minőségben készülnek. Ebből két CD-t szeretnék ma bemutatni. Az egyik a Ottahozúga négy folyó, ma este indulunk a frontra, ez az egyik, a másik pedig majd egy világságerekből fogok játszani. Hallgassuk meg most először az Erdélyországban van az én hazám, majd pedig a Krasznahorka büszke várát. Thank um. you. A büszke Kedves hallgatóink, interjút hallanak Miceller Attillával, aki a Lindeni Kerekasztal Magyar Társaságnak az elnöke, és az első részben hallották azt, hogy lehet beadni pályázatot fiataloknak, akik jó tanulmányi eredményt értek el. Nem tudom, középiskolában vagy egyetemen? Középiskolában. középiskolában tehát Később majd egyetemre szeretnének menni. A Lindeni Klub támogatja a fiatalokat és hát remélik hogy később majd a klubban is részt vesznek most megkérem Attillát hogy még egyszer pontosítsa a címet hogy a pályázatokat hova lehet beadni a pontos cím magyarul mondom 431 Maple Avenue Linden New Jersey a zip-kód 07036. A postafiók szám az pedig 373. A levelet tessék beküldeni minél előbb erre a címre. Kedves hallgatóink, tehát a Lindeni Klubnak úgy érzem, még nem egészen a múltjáról, de a történetéről már beszéltünk, most pedig ez a legújabb volt. Azt szeretném megkérdezni az elnök úrtól, hogy évente milyen visszatérő eseményeik vannak. Az események az idén olyan volt, mikor Magyarországon volt az árvizkárosultakat, azokat is próbáljuk segíteni, és most legutolsó esemény ez a Bauxit Iszap, ami elöntötte Devecser, Kolontár és Ajka azt a vidéket. Ezt most van, organ, most van a szervezés, szervezés alatt. alatt, úgy, hogy szeretnénk adományt küldeni oda, és segíteni az ottani lakósokat. Igen, én azt hiszem, ez nagyon fontos, de én úgy tudom, hogy vannak állandó visszatérő események, mint például ez a most következő farsangi bál. Ugyanilyen szüreti bál is van, de a legfontosabbat örülnék, ha elmondanád a történetet, az augusztusi eseményt, ami ott van az udvaron. Igen, augusztusban ez minden éven az egész disznónak a sütése, háttul a kerbe, akkor van az évi piknikünk. Az nagyon szép számba megjelennek, és kb. olyan 200-250 személy jön össze. Ott a fiatalokat is megtaláljuk, de utána nem olyan nagy számba jönnek a fiatalok. Szóval ez a nyári esemény, ez azért van, mert tulajdonképpen a fesztivál, amely itt van június elején, attól kezdve, hogy szeptember közepéig alig-alig van rendezvény, ez viszont egy nagyon fontos, amikor az magyarok összejöhetnek mindenhol, New Jersey-ből, ugye, Lindenbe. Ez kb. 15 éve kezdtük, és nagyon jól sikerül minden éven. Annak ellenére is, hogy néha az vihar ki kizár bennünk, ugye, vagy bezavar bennünk az épületbe. Hát igen, csak azt a disznót nem lehet bensütni, nem. vagy malacot tulajdonképpen malacról van szó. Igen. Én is voltam ott néhány évvel ezelőtt. Általában sajnos ez a rádió idejében van, és én nyáron akkor nem sok segítség van, úgyhogy nem, nem tudok oda elmenni, de nagyon sikeres volt akkor, amikor ott jártam, és uh, cigány Jóska játszott, úgy emlékszem. Igen, az a cigány Jóskának a, a feladata minden éven, a pikniket ő fogja csinálni. Vagyis zenét szolgáltatja, és elbúcsúztatja a sültet. Na hát ez igen, ez igen. Most uh, valamit uh, tudnál-e mondani a jövőről kapcsolatban? Hát a jövőről kapcsolatban annyit szeretnék, hogy minél több személy, akinek lehetősége van, csatlakozzon a klubunkhoz, és akkor tudjuk folytatni, és a fiatalok, ha át tudják venni, és majd ők folytatják, mert ez nem csak egy-két alkalomra adunk ilyen ajándékokat, vagyis segélyt. Ez egy segélyorganizáció, amit azon alapult meg 917-ben, hogy a rászorult magyar családokat és személyeket segítsék. És ezt próbáljuk megtartani, ahogy lehet. És ehhez mindenkinek a segítségére szükség van. Hát igen, az biztos, hogy csak is közös munkával lehet, és akkor, ha megvan a bizalom is, a személyekben is, meg a klub felé is, ez, ez nagyon fontos, hogy most szeretnék még lejátszani Andrástól, aztán majd jönnek a világslágerek, és akkor az utolsó részben szeretnék azért egy kicsit saját személyeddel kapcsolatba, és munkádról, és családodról, ha beszélnél majd, tehát most hallgassuk meg, akkor újra Andrást. Oly távol messze van hazám, Csak még, még egyszer láthatnám. Az ég volt felhő, a vénhold szellő, Mindról a mond mesét csupá. Buskát és ablakok, hozzátok száll minden álmom. Ott, ahol élt anyám, ott van az én hazám. Te bárhol is vagy sohasem sem én szerelmesem, sem könnyíts és percben bárhol is vagy énekelt velem. Idegenben keserű a sírás, idegenben másképp fúj a szél, nincsen annál fájdalmasabb fájú. Ha az ember messze földön él, Néha felsír benned, ami emlék, Szívedben egy magyar nótaszól, szól. Hol van az a poros kicsi görbe utca, Ahol boldog gyermekkorod volt? Nincsen, amit csillapítja, Az a vágyó lelked szomját. Egy hang belül és csábítón azt mondja, hon vagy, vagy? Idegenben keserű a sírás, idegenben másképp fúj a szél. Nem tudsz menekülni már a kínzó sorsól, hiába még felejteni, mindig haza gondol. S magd be azt, hogy nagyon árván élsz. Hiába való, az útra való, Elfogy egyszer a hazai jó ennivaló. Soha nem fogy el, soha nem megy el, Lelkedből a fájdalom, ha rá emlékezel. Idegemben keserű a sírás, Degemben másképp kép a szél Nincsen annál fájdalmasabb fájó érzés Ha az ember messze földön él Néha felsír benned ami mi emlék Szívedben egy magyar a szól Hol van az a poros kicsi görbe utca ahol boldog gyermekkorod volt, Nincsen, amit csillapítja az a vágyó lelket, szomját. Duruzsol egy hang belül, és csávitón azt mondja, Honvágy, vagy idegenben keserű a sík degemben másképp fúj a szél. Nem tudsz menekülni már a kínzós hiába még felejteni, mindig hazagondolsz, s volt behoz, hogy nagyon árván élsz. Kedves hallgatóink, a New Brunswické. Magyar Rádiónak az adását hallgatják, és interjúnak a harmadik részét fogják hallani Micheller Attilával, a Lindeni kerekasztal Társaság elnökével. Eddig beszéltünk a klubnak a múltjáról, jövőjéről, az eseményekről. Most azt szeretném kérdezni Attilától, hogy ö, ö, honnan jött Él, és mivel foglalkozol, a családod, van gyereked, úgy tudom, lányod, fiad is van, Igen. hogyha róluk egy pár percben beszélnél. Jó. Én 1956-ban hagytam el a szülőhazámat. Jugoszláviába mentem, és Jugoszláviába voltam hat hónapig. Ott voltunk, 1800-a magyarok a lágerba. A jugoszláv lágert azt nem kívánom a legrosszabb ellenségemnek sem. Nem egy öt csillagos hotel volt. És hat hónap után volt a lehetőség Svédországba, menekültem, vagyis emigráltam a jogolágerból. Nézd, ne haragudj, azért annyiba hadvágjak közben, hogy legalább nem küldtek vissza Magyarországra. <gül> Ez az egy hát igen, az, az, az volt. Egy jó volt, igen. Az egy, igen. És Svédországba egy új életet kezdtem. Két évig voltam ott, iskolába jártam, megtanultam a nyelvet, és Két év után mindig az volt a vágyam, hogy valamikor az Egyesült Államokba szeretnék kijönni, mert itt voltak rokonai, és beadtam a kérvényezést, és sikerült ide az Egyesült Államokba emigrálni. Itt hidrálikus gépeknek a javításával, az öreg gépeknek a felújításával, az ipari automation foglalkoztam. És a feleségemet Chicago-ban ismertem meg. Ő, az ő házuk előtt mentem, és Svédországba több mint egy évig minden nap soha nem találkoztuk. Én és azt hittem, onnan hoztad a felemséget, Svédország. Itt találkoztunk, és azóta is több mint ötven éve házasok vagyunk. Van két gyermekünk, egy fiú és egy lány. A lányomnak van három gyereke, két fiú és egy lány. A fiamnak van két fiam és öt, so, öt unoka. A legidősebb unokám 19 éves, a legfiatalabb unokám az 6 éves. Hát, gratulálok és, hozzá. És a saját üzletemet kezdtem 69-be. Azóta folytatjuk és keményen dolgozunk meg kell dolgozni mindenért, semmi nem jön könnyen, de eredményeket értünk el. És még ma is a mutató felfelé mutat, hogy még tudnánk nőni. Be a gazdasági helyzet elég gyenge az országba, de mi elég jól tartsuk a vonalat. Te is ott próbálsz fiatalokat beszervezni? Tovább viszik majd a gyárra. Igen, és próbálom őket beszervezni, és talán van egy kis eredmény is. Ez nagyon fontos, ezt hiszem. Igen. Reméljük, hogy az egészségi állapot mindent fog engedni, és még tudjuk, még nem vagyok elég öreg ahhoz, hogy nyugdíjba menjek, mert a mi vállalatunknál száz évesnek kell lenni, mire abba kell adni a munkát. Hát igen, ez, ez valóban ez egy nagy kérdés, csak ez a mai gazdasági állapot nem engedi meg sok helyen, hogy az ember tovább dolgozzon, hiszen a pénzhiány következtében nagyon sok embert küldtek már nyugdíjba különböző gyárakból. Úgyhogy De viszont ha ezt ti magatok irányítjátok, akkor valószínűleg ezt lehetővé lehet tenni. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide a... A stúdióba és a hallgatóinkat informáltad a Lindeni Klubról és magáról a te családodról is, és gratulálok ehhez a szép karrierhez, és kívánom, hogy a klub, mind a klub, mind a családod továbbra is legalább ugyanilyen szinten tudjam megadni. Köszönöm, és köszönök a hallgató remélem, hogy fogják felkeresni a Lindeni Klubot. Igen, Köszönöm. az elején nem mondtam be, hogy a lindeni klubot hol lehet fölkeresni, tehát Lindenben a 431 Mepal avenue vannak ők, ez egy szép... Parknak a közepén Igen. van és én a Turnpike-on szoktam oda menni és akkor a 278-ason kimegyek és ott egy picit kell csak délre menni az egyesen, és ott jobbra be aztán a wood kell, meg vodévny, kell. Vod, így van, a Wood az könnyű megtalálni azon be lehet menni a városba és ott már mindenki tudja. Én nem is tudom engem egy rendőr vagy ki irányított el először az, <gül> az is tudom, hogy hol van a klub. Kedves hallgatóink a Lindeni Klubnak az eseményeit és a táncos vacsoráit Farkas Andrásnak a jelenléte teszi, nagyon magas színvonalúvá és jó hangulatot ad. Na most hallottak már négy dalt a magyar dalok közül. Szeretném bemutatni, hogy Farkas András nem csak magyarul, hanem még spanyolul is énekel, nem is tudom, itt angolul nem, de... Hallgassunk meg most két világslágert akkor tőle. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí de la esperanza amo amo amor nació de dios para los dos nació del alma sentir que tus besos sanidaron en mí igual que palomas mensajeras de luz Szeretni, que a besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la a Amo, a szívedben maradjanak. Szeretni, hogy a de a szívedben maradjanak. Szeretni, De Dios para los dos nacio del alma van marina csak egy kis karcsú, szőke balerina, a jobb szélen az első volt a sorban, sínvágyaközben isz nem mindig ölt. Ha esténként a kiskahuban leste, csak lémán álltam szólni sosem merte, de fényes forró nyári este, így sóhajtoztam a bloka előtt, Marina. Marina, a csókot a szó, mi Marina, Marina, Marina, hát kérlek, hogy légy az enyém. Nílt az ablak csendben, szólt a kislány menjen, maga még nem ismer engem, ó, oh, no, no, no, no, no. S az ablak zárult csendben, meg se hallgat engem, csak a vízhang csendt tülemben, ó, oh, no, no, no, no. no. Szép nap, aztán úgy hozta a sorsom, Egy képüléses autót vettem polcsó, És este már a kiskapuban álltam, S ott szívre vártam Marinát. Ő jött és nyomban kiskocsimra nézett, A két szemében vágyak tüze égett, Csak mellé mülcs egy árva sem kérde. Úgy hallgatta a régi vallomást. Marina, Marina, Marina, A csókod rassza, mi az Marina, Marina, Marina, Hát kérlek, hogy légy az enyém. Két karomba vontam, megcsókoltam nyomban, de szemlesütve mondtam oh no, no, no, no, no un vaggo coso a kirten lì da felesiere ne vegra i solti đem jou marina marina marina ti voglio al più presto marina marina marina ti voglio al più presto sposar oh, mia bella mora Non mi lasciare non mi devi rovinare oh no no no no no oh mia bella mora non non mi lasciare non mi devi rovinare oh no no no no no Marina, Marina, Marina Ti voglio al più presto sposare, Oh mia bella mora non non mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, no, no, no, no Oh mia bella mora No, non mi lasciare Non mi devi rovinare Oh no, no, no, no, no Oh no, no, no, no, no Oh no, no, no, no Kedves hallgatóink, most szeretném elmondani, hogy ezekben a napokban milyen események voltak, vagyis hogy időpontok mihez. Eml mire emlékeztetnek. 1867. február 18-án megszületett a kiegyezés első Ferenc József osztrák császár magyar király, Deák Ferenc javaslatára, Gróf Andrási Gyulát nevezik ki magyar miniszterelnöknek. és jön az osztrák-magyar monarchia. 1938. február 18-án született Szabó István oskár díjas magyar filmrendező. A Mephisto című 1981-es filmje legjobb idegennyelvű film kategóriában oscar díjat nyert. Amiről én sose hallottam, itten a Wikipédián olvastam Szabó Istvánról, hogy 2006-ba került nyilvánosságra, hogy 1957 és 63 között képesi fedőnéven jelentett a belső reakció elhárításával foglalkozó 2 per 5-ös, vagyis a 3 per 3-as csoport főnökség elődjének. Szabó először úgy nyilatkozott, azért lépett be, hogy szolgálat félrevezetésével megmenthesse az 56-os forradalomban résztvevő évfolyam társát, Gábor Pál életét. Később azt valójában magát mentette, de nem ártott senkinek. Az ügy nyilvánosságra hozása után a magyar szellem élet több mint száz képviselője biztosította támogatásáról Szabó István. 1932-ben született Pongrácz Gergely, a kö, Korvin felkelő csoport parancsnoka, 1956-os forradalomban, a november végén családjával, a magyar katonák segítségével elhagyta az országot, és Bécsben csatlakozott a magyar forradalmi tanácshoz. 56-ot követően, 90-ben rendszerváltozás után jött haza, és a következő években már otthon dolgozott, majd szívinfarktusban halt meg 2005-ben, amely általa önerőből létrehozott Máriás Pusztai Kiskun 5 56 múzeum udvarán érte. Én voltam ezen a emlékhelyen, érdemes megtekinteni, Szeged és Kiskun Marsa között van körülbelül fél úton. Kovács Bélát 1947. február 25-én hurcolták el Szovjetunióba a kommunisták még távolságot tartó politikusok elleni hadjáratában elhurcolásának évfordulója a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja, mint ahogy már említettem. Rátonyi Robertnek is születésnapja van. Ő 1923. február 18-án Született, és most hallgassuk meg mindenki által nagyon kedves dalt, amit ő nem tudom, hogy milliószor énekelte, vagy csak százezerszer, vagy ezerszer, de azt hiszem, hogy nagyon sokszor. Hallgassuk akkor most a csárdás királynőből a bóni grófnak a, a dalát. <Szor> Megszor mondtam már magamnak Nézd, ezt nem szava, hagyta nőket abba már, mi banyolissa már. Mit törőzte azzal, hogy száz lány szövet szakadt, megigazdalod neki, nem halnak vele. És mit szólnak majd van nők, mit törőz vele, és úgy azt a csöbb, kiszállt. még a Magyarország is vád. Nem megyek egyedül oda, nem hagylak el, nem így soha. Saj, cica, eszem, azt a csöbb, kiszállt. Nélkület még a Magyarország is vád. A hülök is a megybe, de cica, csak üzenybe, s én Hányszor mondtam már magamnak, most meg átosodsz, ebben minden rendbe jön, majd vigyázva lő, hogyha látsz egy szoknyát, akkor meg ne szavalodj, mind a mellett ez ment, jaj, de fús reggel, mert egész a regiment, jár szüve. a cöök is szág ilél még a megyyar szág is pát nem megy egy negetül nem vagyó a kell nem soha Titta essze azt a csöbbök ki szág Vi még a megyország is vá Ha műök is nagmente Ticiczág ti. A hallgatóink Rátonyi Robert születés napjára emlékeztünk. Talán még egy dalt fogok majd a csárdás királynőből lejátszani, ami hasonlóan népszerű. Most pedig József, Jókai morra emlékszünk, aki szintén február 18-án született, 1825-ben. A Mixát Kálmán hogy írja le a születésével kapcsolatos eseményeket? Jókai Mórnak három fiú testvére született, és mind a hárman meghaltak. Úgyhogy amikor várták már a, a Móricot, ez 1825. február 18-án a Jókai gyerekek többnyire e hónapba születtek. Ismét egy fiúnak adott életet Jókainé, ezt is Lajosnak akarták keresztelni, mert a elsőtől kezdve mind a hármat meghalt, és mind a hármat Lajosnak keresztelték. Vörösné, ifjasszony, azzal az örvendetes hírrel szaladgálta be a szomszédokat, fogadta az iskolából uzsonnáját haza érkező 9 éves Esztert, hogy a kis Lajoska visszatért. De a harmadnapra összehívott komák, asszonyok, illetve keresztülők szám szerint 16-an babonás félelemből lebeszélni próbálták a szülőket a lajos névről. A rokon Nagymártonné asszonyom, ki a keresztelői lakomát készítette, háziasszony képében szintén tiltakozott a lajos név ellen, minél fogva február 20-án nagy tiszteletű Csepi Mihály uram, Jókai József uram kedvenc hőse, gróf Benyocki Móricz, Tiszteletére Móricnak keresztelte a kisdedet, kinek vakító pályafutását kívánjuk kísérni nyomon nyomra a következő fejezetekben. Mindezt olvasta Mikszárt Kálmánnak Jókai Élete és kora című könyvből. Hát az életét nagyon hosszú lenne itten elmondani ügyvédi vizsgát tett, de végül is ügyvédként soha nem szerepelt, hanem már fiatal korában írt, és azt hiszem, hogy a magyar írók közül külföldön tőle jelent meg a legtöbb könyv, otthon pedig az 50 éves jubileumára száz kötetes aranykötéses sorozatban adták ki a könyveit. Most végül szeretnék még felolvasni néhány rövid versrészletet, amit magyar írók írtak Jókaihoz. Mit írt Arany János? Én kedves szimborám, jó mókai, Jókai Mór úr. ha te csak halogats, én úgy járok, én pórul. Itt van október hüvössebb a cella, még sincs a kezemben az ígért novella. Tudod pedig, tudod a cigány adomát, Mégse szánod a te kollegád a komád. Én rám szól keserves tanulsága ládé, Mikor haldokolva vacogott a dádé. Intvén a napnak, mely borongva télileg, bujká sütt sütnél még, ha lenne kinek. Te is írnál pajtás, de majd nem lesz kinek. Juhász Gyula egy kicsit komolyabbat írt ének jókairon. Száz éve jöttél vigasznak, csodának és dicsőségnek, komáron fia. E kis hazának és a nagyvilágnak száz könyved egy új magyar biblia. Mindig meséltél, hogy búsvalóság a földi rapság tűrhető legyen, hogy a szegény magyarság mél a sorsát feledje rajtat csügve szüntelen. Végül Babics Mihálynak a rövid vers részletét fogom még felolvasni Jókairól. Úgy emlegetünk, mint a nagyapát, fehér szakál gyorságos szem, s amint kivetted a pipát fogad közül, s ajk csucsorítva, s arcot trombitások tréfás módján dagasztva, foly öreg gyermek, fújtál a könnyű levegőbe egy pejhet, árkon árkonbokron vizen át, simán a kék szép sima levegőben szállt a pehely, s e pehely volt a lelkünk. Nagyon szépen írtak róla a költök, és én azt hiszem őt mindenki szerette. Petőfi néha összeveszett vele, megmondom, az első alkalom az akkor volt, amikor elvett Jókai mór egy magánál 8 évvel idősebb színésznőt, laborfalvi rózát, és ezzel nem értett Petőfi egyet, úgyhogy összeveszett vele, több évig nem beszéltek, de hál' Istennek aztán a március 15-e előtti időszakban akkor újra Jóban voltak, és együtt indították el a március 15-ei forrada, induló forradalmat a 1848-ba. Hát ennyi fért bele a műsorunkba, még van három perc. Én gyorsan fölolvasom a következő heteknek a műsorát. Most jövő pénteken a Magyar-Amerikai Klubba vadas zsemle, gombóccal lesz a vacsora, este 6 lesz, amíg el nem fogy, úgyhogy jobb, ha előre megrendelik. És aznap este 7 óra 30-kor pedig a, a Magyar Múzeumban Müller Miklós nyugdíjas Rockefeller egyetemi professzor fog egy érdekes előadást tartani. Az 50-es évek elejének a Magyarországon törvénybe jövő Lisenko darvinizmus ami azt jelentette, ha jól emlékszem hogy nincsen genetika és hát ezt fogja itt nekünk részletezni hogy végre megtudjuk. Hát én akkor éppen még csak olyan 8-10 éves voltam, úgyhogy nem tanultam nem kellett még genetikát tanulnom tehát ténteken este 7.30-kor a Bójai Tudományos Művészeti Álladás sorozat keretében jön majd Müller Miklós. Szombaton pedig a Lindeni Klubban Disznó Toros vacsora lesz, tehát február 26-án szombaton este 8 órakor a zenét Farkas András fogja szolgáltatni, és jelentkezni lehet a 732-356-5015-ös számon, vagy 908 241 es számon. És a címe 431 Mepal Avenue Linden. Még hozzáteszem azt, hogy március, március 13-án lesz a március 15-ei ünnepség, és rá egy hétre pedig a színházban, melyik színházban is, a Crossroads Theaterben a csirdöngölő fog szerepelni, március 19-én délután háromkor, és, és este 7:30-kor. Ezzel én most búcsúzom önöktől, és Rátonyi Robertnek fogják még egyszer hallani a hangját, hogyha én most ezt átteszem, azt hiszem, hogy mindenki rá fog ismerni a dallamára. Kedves hallgatóink, viszont hallásra jövő héten, amikor Harkó gyönyör, és én fogok jönni újra. Szajt ne üss, kicsilláj, amit én. Szavalom, az egy furcsa dolog Nézd csak rám Ilyen férfi babám hol is terem Ilyen férfi a tromban Vagy esetleg ilyen több nincs Aki tudja A szép könnyelmű névet Titrompán